دا جو شیرونو کې زرپ کې او تقسیم ذکر کې چې زرپ قسمه دي اول تقسیمي او ظرف زمان او ظرف مکان مکان بیا هر واحد منقسم که دو قسمه وتا محدود او غیر محدود و تا اوس شکمنو زرپ مطلقي ظرف تقسیمي دو قسمه وتا یو متصرف او بل غیري متصرف ته متصرف و دوه غیر متصرف څه مطلب متصرف مطلب دا دی چې تصرف قبلی یعنی په ترکیب کې غیر ظرف هم واقع کېږي کله کله دا د تصرف د مطلب لکه دا نه وی دي د امیسيوي ظرفي همیشه سيوي ظرفي دا تصرف قبلي ښه کله ناګلې فاعل واقع کې یا مبتدا کې واقع کې یا مفعول به کې واقع کې نو هم کېږي واقع کېږي دی ته چه کوم ظرف سوئی متصرف لکه مثال لم ویلو شهر رمضان شهر مبارک صحیح شو نو شهر رمضان اسم مبتدا ده کنه شهر مبارک و نسته خبر ده مفعول فهینه ده قبول شو کنه ظرف ده فمفعول فهینه ده واقع شوید څهګه ظرف متصرف ده غیر ظرف واقع کې ده لې شي لکه يوم الجمعه يوم مبارک فدا دې کوم درو څه حل ات على الانسان شون من نه دا نوشيون ف دی چا تا تا د پاره دی صحیح ده که نه نه دی که نه سر خو پېي ته ووي که نه دا خو بې نه دی متصرف ووي متصف دو ماغ دی غیر متصریذ دا مطلب دی چې هغه په ترکیب کې همیش به اړ در طرفه کېږي هغه پرسه شی واقع نه او نه هغه تبله شی واقع یا کوله شي بل څه شی نه شی واقع یا کوله پر همیشت به اړ بسي زړ زړ زړ همیشت به اړ بسي زړ بل څه شی به واقع کولی دا دوه قسم او غیري متصرف نو متصرف اغه شغه لازم وو د ظرفيت سره يا د شبي د ظرفيت سره يا به د ظرفيت يا به شب د ظرفيت وو او غيري متصرف اغه غيري متصرف اغه چې لازم وو د ظرفيت سره لازم وو يا شبد ظرفيت شبد د ظرفيت بازار اچ لگا کډير شنو مجرور به حرف الجر اچ لگا تکا عند شو ذمین تیسشی داخل شی لمن عندي كو لشي نور ظرفيت فكي لگا شو بو ظرفيت دغه چې مجرور به حرف الجر شي واقعا شي نو دې لازمي د ظرفيت سرايشه وي د چا سره ظرفيت سرا فما يو را ظرفن و غير ظرفي فضا كزو تصرف بالعرفي اغه چې بو ترکیب کې کل دي شي ظرف او کله غيري ظرف فيتى اذا قمنا نخذ به قدرته وسر ويزد تصرف في العرف ويفور فيتزوت التصرف وي وغيره التصرف الذي لازم ظرفيه او شبهها من الكلمه او غيره التصرف كمياد في لازم الظرفيه سرايا شبه الظرفيه سرا من الكلماتنا كم بكلماتك ظرفيته سرا سو لازم يا شبه الظرفيته سرا سو. سوا لازم لك عنده شو پدې ته دا هغې د تغیرې زي تصرفتي نه دا غیري وتصرفي دا دوه شیرونه کې دا ښه کاري نوو سره ما کولېږي مجازي ذکر کېږي الف الفي څه لفظ وي هغه دلالت کوي په معنا مصدري باندې تا کې شو نه معنا مصدري باندې خو ظرف څه شوی واقع شوی څه واقع شوی لقاءتي کتلوع الشمس دباره شم تا ته په وښ د تراخاتو د چاکی نور کې نشټولو شوم کوم زر تا کوم مزر دی څه دی یا آتیق خفوقا نجم چې کوم ټیم ستوري مړاوی کیږي ناغه ته متا خوا ته شوش راش یا آتی آتیق غروبش شم شمس فایفو یا آ... فلا يؤمنون الا قليلا دیمان رادي دی مگر رڈی لګوا زګوره فلصه او کثیر ما یصم ما ذلک فصاحتا صحیح څنګه نو ما فلې ما فل فېجی مجازي دي ته ونه کیږي چې مصدر یا مزدر یا د مصدر نه علاوه ټول څه دا سره شي شګه چې کم د نور ظرف پځای قائم او قاام شي دا اکثریږي کیږي کنه د ظرف زمان کیږي غیر څه شي کیږي د ظرف زمان کیږي ظرف زمان کې کی دا کی گئی ظرفی زشی کی زمان کی او دا آتی که طلوع شمس دا آتی که وقت طلوعش شمس تو شوی گئی نا آتی که غروب شمس نا آتی که وقت غروب شمس آتی چې کم دی که چې کم دی خفوق النجم وقت خفوق نو نا آتی که وقت سوا کاشیو در فی زمان و فلفی ای شو حاضر شو د مزر دا, دا غیب زی مقام شو دیتا مو فلفی ای مجازی وی فلفی ای مجازی یالا کثیرا و قلیلا شو کثیرا و زمنا کثیرا دیکش شکنا او قلیلا و زمنا قلیلا وقد و قد ینوب آم او مسترو او کارن اکلا نایف کی جی کنونو دا مکان نمزدر دا مکان نسا شی بازار د وذاک الفیزر فی الزمان یكثروا او دا چې کله نور په ظرف زمان کې ډیر سیاتي ظرف زمان کې دا څه دی مکان کوم کله ناکله قد جنوب قد یا جنوب خلاګ بچاکی زمان کې چې کمیونټی دی المقبول